Track 23 Wie sehen Sie das, Frau Rüsch? Wird eine Beziehung in der Ehe tatsächlich erwachsener? Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin ja Single und habe mich bisher erfolgreich gegen jeden Heiratsantrag wehren können. Aus meiner Erfahrung halten nur ganz wenige Beziehungen ewig. Warum also heiraten, frage ich mich. Jede zweite Ehe endet heute in Deutschland vor dem Scheidungsrichter. Wer da noch heiraten will, muss weltfremd sein. Erschreckend ist für mich nur, wie viele Leute so naiv sind, zu glauben, ein lumpiges Papier bedeutet die immerwährende Glückseligkeit. Bei Herrn Vastitsch schreckt sich Widerspruch nämlich an. Genau, das sehe ich völlig anders. Ich muss dazu sagen, dass Herr Vastitsch kurz davor ist, in den Hafen der Ehe einzutreten. Ich kenne meine Partnerin zwar erst seit einem halben Jahr, werde sie aber heiraten, weil ich mir bei ihr hundertprozentig sicher bin. Für mich spielen Scheidungsstatistiken keine Rolle, sondern es geht um die Kraft der Liebe. Deshalb bin ich felsenfest davon überzeugt, mit meiner Freundin, mit meiner zukünftigen Frau, um genau zu sein, alt zu werden. Mit 80 dem einen Menschen gegenüber zu sitzen, das bedeutet echtes Glücksgefühl und Liebe und daran glaube ich. 100% Ihrer Meinung. Gut, dass Sie diesen Punkt ansprechen. Nach zwei Scheidungen habe ich mir geschworen, nie wieder zu heiraten. Doch dann habe ich es doch jedes Mal aufs Neue gewagt und nicht bereut. Wie heißt es so schön? Liebe kommt, Liebe geht. Ich will mir den Traum meiner funktionierenden Ehe trotzdem nicht nehmen lassen. Vielleicht hält wirklich keine Beziehung ewig, aber warum sollte man deshalb nicht so leben, als wäre das der Fall? Wenn man sich wirklich liebt und der derzeitige Partner der Einzige ist, den man will, spricht meines Erachtens nichts dagegen, sich auf eine Heirat einzulassen. Ich möchte noch etwas zum Punkt lebenslange Bindung sagen, den Sie erwähnt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, zu heiraten, weil ich nicht mein Leben lang an jemanden gebunden sein möchte. Menschen können sich mit der Zeit ändern und viele Menschen führen langjährige Ehen doch nur aus Gewohnheit. Früher waren Hochzeiten gesellschaftlich notwendig, aber heute sind wir glücklicherweise relativ unabhängig. Mich würde interessieren, was Frau Doll dazu meint. Es ist durchaus richtig, was Frau Rüsch erwähnt. In meiner Jugend war der gesellschaftliche Druck, in einer Ehe zu leben, viel stärker. Da hat sich in der Zwischenzeit viel verändert. Meine Enkelkinder dachten über die Ehe erst gegen 30 ernsthaft nach. Und in einem Fall habe ich, als ich um Rat gefragt wurde, sogar abgeraten. Da muss ich kurz einhaken. Sie haben vor der Sendung den schönen Satz gesagt, es gibt keine romantischere Vorstellung, als mit einem Menschen alles zu teilen. Also sollte man heiraten. Ihren Enkeln raten Sie davon aber ab. Widersprechen Sie sich da nicht selbst? Nein, auf keinen Fall. Ich habe ja von einer Idealvorstellung gesprochen. Das Bild der lebenslangen Gemeinschaft ist verlockend. In der Praxis des alltäglichen Lebens aber muss man auch realistisch sein. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir das ganze Thema nicht so wichtig nehmen. Entscheidend ist doch vor allem das Gefühl für den Anderen. Ich kann mich noch an das erste Treffen mit meinem Mann erinnern. Wir haben uns auf der Arbeit kennengelernt in der Stadtverwaltung Bonn, ja. Und da ist es plötzlich passiert. Für mich war es Liebe auf den ersten Blick. Bei meinem Mann hat es allerdings eine Weile gedauert, bis der Blitz eingeschlagen hat. Na, das waren ja schöne Worte von Frau Doll. Damit können wir jetzt mal beruhigt zur Werbung abgeben. Bleiben Sie dran.